Umekucha Afrika Hii ni idhaa ya kiswahili ya South America VOA Kitangaza kutoka Washington DC Karibu msikilizaji katika matangazetu ya alfajiri Yanaanza saa kuminamoja alfajiri kwa saa za Afrika Katina saa kuminambili ya subuhi Kwa saa za Afrika mashariki Mimi ni Khadija Riami Na Mimi ni Sunday Shumari niku karibisha katika matangazo zetu ya leo Juma Tatu, alfajiri Mei 16 na Miongoni mwa habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo ni baada kutokia kutokea kwa ajali ya boti kwenye ziwa Kivu wanancho na wanaishi katika maeneo yanayopakana na ziwa hilo bado wanaendelea kutegemea maji ya ziwa hilo. Je, ni kwa nini juhudi hazifanyiki kuwapatia vyanzo vingine vya maji? Kwa kweli hatuwezi kukataza watu kwa kuweza kutoa maji ndani ya ziwa Kivu sababu hawana nafasi nyingine za kupata maji. Vile vile tunaripoti kuhusu mashambulizi huko nchini Syria na chama tawala cha Sudan Kaskazini chashinda kiti cha governor wa la Kordofan Kusini. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo lakini kwanza ni habari muhimu za dunia. Maandamano kadhaa katika mipaka ya Israel ya kuunga mkona palisina ya kasi mbaya na kuplikea watu kumi kufariki dunia na mamia wengine kujeruhiwa. Mashahidi na maafisa wa Lebanon wanasema majesha Israel ya liwa watu wapata watano na kujeruhi zaidi ya hamsini wakati kufatulia risasi wa andamanaji hili kuwazwia kuvuka na kuingia Israel kutoka Lebanon. Waandamanaji huko Syria pia waljaribu kuvunja uzio wa mpaka katika eneo linalokaliwa na Israel la milima ya Golan afisa mmoja wa Syria na mashahidi wamesema majeshi ya Israeli yalifetua risasi kuu wa na kujeruhi watu wapatao 45 majeshi ya usalama ya Syria yamewaua watu asiopungua wa wa saba jana Juma 2 wakati majeshi iliposhambulia mji wa Maghribi wa Talakal. Karibu na mpaka wa Lebanon baada ya mamie ya watu ya Lebanon ili kuepuka msako unaofanywa dhidi ya wanaabnaji unaoipinga serikali. Wadarakata kutetea haki wanasema mgogoro ulifanyika zaidi katika za ni na kwamba wale waliojeruhiwa walikuwa na nafasi ndogo ya kupata huduma za afya kwa sababu jeshi limefunga hospitali kuu mjini humo Vurugu za jana Zilisambaa mpaka ndani ya Lebanon pale risasi kutoka Syria ilipomua mwanamke katika eneo la mpaka. Maafisa wa Lebanon wanasema risasi hizo katika eneo la mpaka la Al-Bekaya zijeruhi watu wengine watano akiwemo mwanajeshi wa nchi hiyo. Waziri mkuu wa Libya ametoa pendekezo la sitisho na mapigano kwa wakilishi maalum wa moja mataifa anayetembelea nchi hiyo ikiwa nacho oresmamisha mashambulizi mara moja Waziri mkuu wa Baghdad al-Mahmud aitwa matamshi hayo huko Tripoli jana kufuatia mkutano na mwakilishi maalum wa moja mataifa Abdullah Khatib muda mfupi baada ya Khatib kuasiri televisheni ya ya Libya ilipoti mashambulizi jipya la NATO lilipiga mji wa Zuwara karibu na mpaka wa Tunisia tume ya uchaguzi nchini Sudan Inasema cha matawala cha kaskazini kimeshinda katika uchaguzi wa governor kwenye jimbo na mafuta la kordofan kusini. Hari jariyami, ripoti kamili. Tume ilitangaza jana jumapili kwa Gavana governor alikuwa mamlakani Ahmed Harun alishinda tena uchaguzi katika upiga jikuro liufanyika mapema mwezi huu. Haroun anatafuto na mahka maitmataifa ya uhalifu ICC. kwa Tuma za uhalifu wa vita katika mkoa wa Dafur nchini Sudan Tawi la kaskazini la chama tawala cha Sudan Kusini Sudan People's Liberation Movement limesema siku yajumaa kuwa llijiondoa katika upigaji kura wa Kordofan kusini kwa sababu ililikuwa linaamini kwa uchaguzi uligubikwa na wizi Kordofan Kusini iko kwenye mpaka kati ya kaskazini na kusini na mkoa huo nashikilia sehemu kubwa iliyoobake uzalishaji mafuta kwa upande wa kaskazini Baada kusini yenye utajiri wa mafuta kujitenga Sudan Kusini lipiga kura kwa taifa huru mwezi Januari katika kura ya maoni ambayo ilikuwa sehemu makubaliano ya amani ambayo yalimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Unaendelea kusikiliza idhaki sauti ya America VOA Tunaendelea na habari za Mashirika ya ulinzi Ethiopia na umoja wa mataifa yamesema yameanzisha uchunguzi kwa fanya kazo wili Waliteko nyara katika eneo tete la Ethiopia la Ogden. Mpango chakula wa moja mataifa umeeleza kuwa mfanyakazi mmoja zaidi aliwawa na wanne alishambuliwa wakati gari lao liliposhambuliwa na watu wasiojulikana wenye silaha Ijumaa. Maafisa wanasema wafanyakazi hao wanne wa WFP walikuwa kagua hali ya chakula huko Ogden wakati waliposhambuliwa. Kwenye barabara kutoka kwenye makao makuu ya mji wa Jijiga na eneo ulafik lenye harakati nyingi za wasi. Maharamia wa Kisomalia wanasema wamepokea dola milioni tano kwa ajili ya chiliwa kwa raia wawili wa Spain ambao walikuwa wakishikiliwa mateka kwa zaidi ya miezi minne. Maharamia hao waliwaambia waandishwa habari kuwa mateka hao Na hodha na msaidizi wa meli liotekwa ya vega tano waliachiwa jmamosi baada ya fedha kuangushwa kwanjia ya anga. Watu hao wili walikamatwa wakati maharamia walipoteka meli ya uvuvi ya kia Hispania katika visio vyokomoro mwishoni mwa Desemba. Jeshi la majini la India lilipata meli ya vegea tano mwezi machi lakini wa Hispania hao wili walikuwa hawamo ndani ya meli na iliaminika kuwa walichukuliwa na kwa Somalia Umoja wa za kirabu Arab League wamchagua waziri wa mambo ya nje wa Misri Nabil El Arabi kama katibu mkuu wake mpya baada ya mgombea mwingine kujiondoa katika kinyang'nyiro Misri awali ilimtowa mjumbe mwingine wa chama cha rais wa zamani Hosni Mubarak, Mustafa El Fiwi Ilifanya ubadiliko dekada za mwisho na badala wa El Rabi. Mabadiliko hayo yalimfanya Mgombea kutoka Kataa kujiondoa katika ushindani. Misri ndio makao makoo ya Arab League na katibu mkuu kwa kawaida anakuwa ni raia wa Misri. El Arabi anachukua nafasi ya Amr Musa, waziri wa zamani wa nje nchini Misri ambaye aliongoza taasisi hiyo kwa takriban miaka kumi. Mnaendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idhaya ya Kiswahili ya sauti America VOA na habari iliyobeba uzito wa juu hivi leo kama mlivosikia katika habari zetu ni huko Ethiopia ambapo idara za usalama za nchi hiyo na umoja mataifa zimeanzisha msako wa wafanyakazi wa William wa Saada waliofekwa katika uvamizi wa ghafla katika eneo lenye uasi mkubwa la Ogaden Mwandishi wetu Peter Heinlein anatuarifu kutoka disababa kwa mbafanya kazi moja liwawa katika Tukio Hilo na moja lijeruhiwa. Mary Mgawe anasimuli zaidi. Maelezo zaidi ya Tukio Hilo hayajatolewa, Lakini maafisa wa shirika la chakula duniani WFP wamesema kwamba magari yao mawili alivamiwa na watu wa sojulikana. kuwa na silaha ijumaa katika eneo la mbali la Somalia pembeni ya mashariki mwa Ethiopia. Inalojulikana pia kama Ogaden. Eneo hilo ni makazi ya kundi lenye silaha linalotaka kujitenga linalojulikana kama Ogaden National Liberation Front ambalo linapigania uhuru wa Ethiopia Tukio hilo lilitokea wakati watu hao wakiwa kazini kufuatilia usambazaji wa msaada wa chakula katika eneo kame Msemajwa WFP, Judith Chala, alisema wavamizi walimuwa dereva mmoja aletambuliwa kama Fahan hamsa na kumjerui dereva mungine na badaye wali wachukua mateko ufanyakazi wa Willi wa ufuatiliaji kabla ya kuchoma moto magari yao. Two vehicles were burned down. Um, one staff member was killed on the scene and the other one got rescued later. Magari mawili yalichoma moto. Mfanya kazi mmoja aliuawa kwa risasi na mwingine aliokolewa lakini hatuna taarifa jinsi ya hiyo ilivyotokea Judith amesema operesheni za pamoja zinafanywa na idara ya usalama ya Ethiopia na moja mataifa kutafuta wafanyakazi wengine wawili ambao hawajulikani wa walipo the local authorities together with WFP and the UN system here in Ethiopia are doing utmost to find them as soon as possible and so on. Maafisa wa usalama wandani pamoja na WFP na umoja mataifa huko Ethiopia wanajitahidi kuatafuta haraka iwezekanavyo lakini hatujui ni haraka kiasi gani msuko huu utaendelea. hakuna aldae kuhusika na shambulizi hilo na msemaji wa serikali ya Ethiopia I Kemal Jumapili alisema bado na anasubiri maelezo kutoka eneo hilo kuhusu ndani wa tukio hilo Wasu Ogaden walitwaa taarifa kulaani kilo walichokita shambulizi la kikatili la umumwagaji damu taarifa hiyo ya ONLF ilipelekwa kuandishwa habari kwa njia ya barua pepe ilisema shambulizi hilo limefanya na vikosi vya usalama vya Ethiopia wakijaribu kufanya alionekane kama shambulizi la uasi la kigaidi. Maafisa Ethiopia awali waliwahi kukanusha tuma kama hizo. Dereva aliyekufa Farhan Hamsa ni mfanyakazi wa pili wa WFP kuwa wa Afrika Mashariki chini ya mwezi mmoja. Kiongozi mwandamizi wa programu aliuawa katika tukio kama hilo Aprili 22 kusini mwa Sudan wakati gari alilokuwa na nasafiria lilipovamiwa. Wakazi wa Ethiopia wanaotaka kujitenga katika eneo hilo la Oden, karibu na mpaka wa Somalia, Hivisassa akabiliwa na ukame mkubwa unaootishia maisha ya mifugo na watu. Serikali mwezi iliyopita iliongeza idadi ya watu nyeuhitaji wa dharura wa chakula katika eneo la Somalia kufikia milioni moja nukta tatu au zaidi ya asilimia tano ya watu wote. <mulia> Naendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idha ya Kiswahili ya sauti America VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC Baada kidogo tutawaletea kipindi cha jamii na maendeleo lakini tunaendelea na habari muhimu za dunia The Senator wa Marekani John Kerry amewonya jana Jumapili kwamba Uhusiano ambao tayari mitereka baina ya Marekani ina Pakistan masfikiki hatua ya hatari na kwamba nchibili hizi zinastahili kutatua mambo muhimu. Kerry, ambaye imezungumza akiwa Afghanistan kabla ya kusafiri kuelekea Pakistan amesema baadhi ya wabunge wa Marekani umekuwa na mashaka makubwa kama Islamabad in ania ya dhati kwa malengo kama yale ya Marekani na kama imejiandaa, shiriki halisi katika kufanikisha manengo hayo amesema kwamba baadhi ya wa wabungnge katika bunge la Marekani wanaomba wabadiliko katika mpango wa msaada wa Marekani kwa Pakistan kama hali haiitaaboeka. Washington huipa Islamabad dola zipatazo bilioni tatu kwa mwaka. Polisi wa Guatemala wanasema watupata saba wa wakatwa vichwa katika magaji ya halaiki, Karibu na mpaka wa kaskazini nchi hiyo na Mexico eneo logubikwa na biashara ya madawa ya kulevia. Polisi wanasema wanaume 25 na wanawake 2 waliwawa kwenye shamba moja katika mji wa Caserio La Bomba katika jimbo la Peten. Polisi wanachunguza kama shambulio hilo linohusiana na, na mauaji ya Juma Mosi huko Peten ya Haroldo Leon kaka wa mshukiwa mkuu wa madawa ya kulevia. wan Jose Leon Mshirika ushirika mkuu wa upinzani nchini Yemen unasema mpango wa nchi za Huba kumaliza mzozo wa kisiasa umekufa wakati mkuu baraza la uhusiana wa nchi za Huba alipofanya mazungumzo na pande zote katika jaribio la kuleta matumaini ya maisha mapya katika juhudi hii maafisa upinzani wa joint meeting parties Umesema jana kuwa Wanafikiria pendekezo la GCC kuwa limekufa kabisa baada ya Rais wa Yemen Ali Abdullah Salehe kukata kusaini. Rasimu ya pendekezo la hivi karibuni inamruhusu buwana Salehe kusaini mpango huo yeye binafsi kama kiongozi wa chamatawala cha General People's Congress Party na si kama Raisi. <mulia> kuzaa Idae kesoili soti America VOA kitangaza kutoka Washington DC Majeshi ya serikali ya Syria yanaendelea kuzingira mji wa Tal Khal na na Lebanon kwa siku ya pili mfululizo na kufiatua makombora na magrudenti ndani ya mji huo Mamia wakazi wa mji huo wamekimbilia Lebanon tangu Jubamosi na yameripotiwa kumekupwa na majeruhi kadhaa Mwandishi wetu Edward Ranen ana ripoti kutoka Cairo na ifuatayo ni ripoti yake Kwenye mpaka wa Lebanon na Syria miiyo ya bunduki na makommbore imekuwa ikisikika ndani ya eneo la Syria, huku mashahidi wakielezeuka mataji wa siku ya pili mfululizo unofanya na serikali katika mji wa Tal Kaq. Mtummoja alikiambia kituo cha Tele cha Al Arabiarabia kwabarisasi zimekuwa zikbiminika mjini humo kama mvua, na kwamba olenga shabaha wa serkali ummekharibu matanki ya maji na kuwafanya wakazi waathirike. Serikali ya Syria inasema najaribu kurejesha utaratibu baada ya tukma kwa Mwislamu mwenye msimamo mkali na magaidi walijaribu kusimika taifa la Kiislamu huko Tal Khalaq. Vyanzo vya upinzani nchini Syria vimesema watu watatu mewawa huko Tal na mtu mmoja alifariki na mwanajeshi mmoja alejeruhiwa alipeleka kwa Lebanon. Television ya serikali ya Syria wakati huo huo kanda wa ndama naji wa Palestina waliokusanyika kwenye mipaka ya Israel kwenye milima ya Golan na Lebanon. Jana jumapili na kutangaza kwamboizara ya mambo ya nje ya Syria, ilikuwa ikiishtumu Israel kwa kile ilichokita tabia ya kikhalifu kwa kufuatilia risasi uandamanaji. Rami mpo Rais Bashar al-Assad ameionnya Israel katika mahujno na gazetla la New York Times siku chache zilzopita, kuwa haia kuwa na usalama kwenye milima ya Golan ikiwa Syria haiko salama. Mwote umoja Ulaya na Marekani vi karibuni walimwekea vikwazo maluufu na Wasiria wengine 12 kwa ukamataji holela wanaofanyika katika miji kadhaa ya Syria. <tipa> Waandamanaji kadhaa wa umeska mishumaa na kupiga kelele dhidi ya serikali waliandamana katika mita ya Syria katika mji Tbisa wakati wa usiku kwa mujibu wa Kanda ya video ulibandwa kwenye mtandao wa Facebook. Uthibitisho hakupatikana kuhusu tukio hilo kwa vile waandishi wa habari wa kigeni hawakuruhusiwa kuingia nchini Syria. Wakati huo huo shirika rasmi la habari la Tunisia limeripoti kwamba jeshi la Tunisia limewasukuma nyuma wanajesi 200 wa Libya ambao walivuka mpaka katika mkoa Tetuan kusini mwa Tunisia. Shirika hilo limedai kuwa wa Libya walikuwa na matumaini ya kuuchukua tena upande wa mpaka wa kaskazini. ambao katika siku za karibuni umekamatwa na waasi wa Libya Tunaanza na soka ya wanawake. Malkia wa mchezo huo wa barani Afrika timu ya taifa ya Nigeria Super Falcons hawatakkuwepo kwenye michuano ya All Africa Game mwaka huu baada ya kufungwa na wezao wa Ghana, the Black Queens kwa mabao mawili kwa moja katika uwanja wa Heijan uko wa Jana Jumapili. ara sokabora wa kike barani Afrika Pripetu wa Nkocha, alifungia Super Falcon bao la kuongoza katika dakika 11 lakini Black Queens ambao wameshindwa kufuzu kushiriki Kombe la Dunia la wanawake linalofanyika mwaka huu huko Germany na ambao litoleo na Ethiopia katika kuania nafasi ya michuano ya Olympic ya mwakani walisawazisha katika dakika ya saba, kupitia mshambuliaji wake Faiza Ibrahim Mlinzi wa Ghana Rosemary Ampen alifunga bao la ushindi katika dakika za nyongeza na kuwa ni mara ya kwanza kwa Nigeria Ni naaminika kuwa timu kwa soka ya barani Afrika kushinda kufuzu kwa michuano hiyo mikubwa. Michuano ya kumi ya All Africa Games itafanyika kati ya 3 hadi 18 huko Maputo, Msumbiji. Katika ligi ya mpira wa kikapu hapo Marekani NBA Tim ya Oklahoma Thunders jana imijinyakulia na fase kushiriki ya ya finali kanda magaribi ilipuifunga Memphis Grizzlies kwa pointi miamoja na tano kwa tisini katika mchezo wa saba mfulizo wa nusu finali ya kanda hiyo. Nyota Oklahoma Kevin Durant alifunga pointi 39 na kuyongoza timu hiyo katika ushindi wa nne uliokuwa ukitajika kuweza kusonga mbele. Sasa, Thunders watapambana na Dallas Mavericks katika mfulizo wa finali ya kanda magaribi. Mchezo wa kwanza dhidi ya Dallas ambao aliwatoa wa mabingwa wa tetezi timu ya Los Angeles Lakers utafanyika siku ya Jumanne. Katika kanda ya Mashariki, finali ya kwanza inaendelea baina ya timu ya Chicago Bulls na Miami Heat. Mshindi wa mchezo minne katika finali ya kanda ya Mashariki na yule mchezo minne wa kanda Magharibi watakutana katika finali ya kumtafuta bingwa wa taifa wa ligi hiyo ya NBA. Na katika riadha huko Shanghai China, mwana riadha Nixon Kiplimo Chepseba wa Kenya, alikimbia muda mfupi kwa mbio za mita 1105 makauu kwa kumaliza mbio hizo kwa dakika 3 sekunde 21 na nukta 42 katika michuano ya Diamond League jana jumapili na kumshinda mkenya mwenzake, binguwa Olympic Asbel Kiprop, alitumia dakika 3 sekunde 31.76. Katika mita 1105 kwa upando wanawake, Vivian Cheruyot, Alimaliza akiwa kwanza kwa kutumia dakika 14 sekunde 31.92 mbele ya setanyahu jigu wa Ethiopia. Mroka viunzi wa China Liuxiang alifurahisha wa, wa shangai kwa kuanza vema katika zake za kutoa tena medali ya dhahabu katika michuano ya Olympic mwakani huko London aliposhinda mbio za mita 110 kuruka viunzi. Nyoto wa Jamaika Asafa Powell, ambayo wiki lio Peter alishika na fasi ya mwisho katika mbio za mita miambili kutokana na maumivu ya msuli, ameshinda mbio za mita kwa kutumia sekunde tisa na nukta tisa tano na kuzidisha upinzani baina yake, Jamaika mwenzaki Usain Bolt na Marekani Tyson Gay ambao atapambana kwenye ubingwa wa dunia huko Korea kusini mwezi August. Ni hayo tuto kada wati la michezo la A mimi ni wakumona michezo mubelo wa bandio. katika jamii na maendeleo hivi leo mwandishi wetu Ruben Lukumbuka anatupia jicho matokeo baada ya ajali ya boti nchini DRC katika ziwa Kivu. Raia wengi wa Kivu ambao wanategemea maji kutoka ziwa hilo sasa wengi wa wana hofu kutokana na baadhi ya milia ya watu waliokufa kuonekana ikielea katika ziwa hilo. Je, nini kinaendelea huko? Wikimmbili baada ya kufanyika ajali ya kuzama kwa boti kwenye ziwa Kivu hapa mashariki ya Jamhuri ya kidemokasi ya Kongo, Ambapo zaidi ya watu miyamoja walitoweka, maofisa kadhaa kutoka mashirika ya na safari za baharini, wamesema kuwa tayari wamepata maiti ya watu shiri na watatu. Joseph Makundi ni mkuu wa shirika hifadhi ya raia, jimboni kivu ya kaskazini. Ndio tumeweza kuona maiti ambayo inaanza kuonekana ndani ya ziwa kivu, ngambo za Kongo na ngambo za Rwanda. Kwa ujumla, tumepata maiti shiri na ambayo tumeogota na kwa haraka sana kwa kanuni za kiafya tukiaogota, lazima tufanye majis kwa huo huo wakati Mnafanya nini kwa kuyaokota kutoka ziwa Kivu? Tunawasiliana na chama cha Msalaba Mukundu na CISER, Rwanda na Congo, hata vile majeshi, majeshi ya Rwanda ambayo yanatumika ndani ya maji na majeshi ya Congo nayo vile yanayotumika ndani ya maji, tunaenda pamoja kwa kuweza kuondoa mili hiyo kisha kuiona elea juu ya maji. Na hapo haraka tunazitoa na kuweza kuzizika. Tulifanikiwa kuelekea kwenye zi... ziwa kivu hapa goma nasi tulikutana na shahidi huyu ambaye amesema bali anatokea kule yulumu maye wakeshuka femo yakaikuya akisema mko mnangalia mwanadamu muuye kama ni mwanadamu sana yeye akikuya kanabanya akibanya nguda akibatia fade pendwa Miongoni mwa maiti kulipatikana wengine wakiwa na mavazi. Hamuli haba Mungu amejahaliwa kumtambua aliyekuwa ndugu yake na kaeleza tulivisikia kana kidheri shaisha zamani basi bagasema kuvilaji tulimaita itaka hakuna kuna mwae basi hakuna kuituneza angalia maiti Asi kama atapatika leta, basi ita na vile kwenye atatokea. Bo Mbo, ye nimulimaji alikuwa na lima, minova ni kutafuta maisha. Wakati alitafuta arudia saku village njo akazamu. Ndi, jinake baliagi biabuze abuze Jerome David. alizariwaka muvilaje kasongo Sheferin Tambuka, Ijusid Nilimuliza afisa mwenyekiti wa hifadhi ya raia ni maiti ya watu angapi ndiyo natarajia kupata nae alinielezea ya fatayo Gidadi ya watu ambayo tunawazia walikuwa ndani ya boti ni miamoja kumina munani na hapo watu kumina saba waliweza kukolewa na hapo sasa tumeondoa watu ishirini na tatu hivi ukiangalia vizuri kunaweza kuwa tumebaki na watu karibu hamsini na saba uangali wanakosekana lazima tuwapate, tukiwapata saa moja watakuwa wengine wako hai moja walitudanganya walikuwa ndani boti saa moja wengine wamefariki lazima tupate watu hamsini na saba Hevi sasa ni kuwa wananchi waishio hapa mjini goma wamekabiliwa na tatizo kupata maji safi ukichukulia kwamba raia wa goma wanatumia maji ya ziwa Kivu pekee yake na wengi baadhi ya wananchi wamelauumu shirika la huduma ya maji Reji shuté amo, isso o problema é resistir deso, a kunamai coro vinho jo, tu naqui acho o tapa vou like, a kuna existe o tapa, a gente chega tarde acho o tambo, a kuna é, a gente tu, sana. Arufiko, tina sana, tina sana. kuhusu tatizo hili, shirika la hifadhi ya raia limefanya mbinu zifatazo hatua ambazo tumetumia kwanza ni unajua maji ya ni magumu hapa goma na kwa kweli hatuwezi ukataza watu kwa kuweza kutoa maji ndani ya ziwa kivu sababu hawa nafasi nyingine za kupata maji na hapo tumeweza kuweka vikundi vya watu ambao wanatumika pamoja na waganga ili wawe wengi kando ya ziwa kivu na dawa ya kuweka ndani ya maji kisha mtu akisha kushota maji apate dawa ambayo na staili ya kuweza kuingia ndani ya maji mbele atumie hiyo maji ambayo alikuwa machafu yani maji yatunzwe ya mbele ya matumizi na hapo tumeweka vile police ziweze kutia mukazo na kusiwe mtu ambaye anashota maji mbali na hivi hivyo vituo ambavyo tumevitia na ili kuhakikisha kwamba ajali kama hizo hazifanyiki tena maofisa hao walichukua hatua mbalimbali kama nilivyoniambia bwana Joseph Makundi mkuu wa shirika la hifadhi ya raia. Kuhusu boti tumeweza hukamata kabisa mipango mikali sana. Ya kwanza hakuna boti ambayo inaweza kutoka kama hatujaona hizo vazi ambao wanaita gilet de sovetage. haziko ndani ya boti. Kila kila mtu ambaye anapanda ndani ya boti lazima apande kisha kuvaa vazi yake ya kumsaidia kuogelea wakati kunaweza kuwa shida yoyote. la pili, ya tuweze kuangalia nguvu ya boti kufatana vitu ambavyo inabeba. Mimi ni Ruben Lukumbuka, nikiripoti kutoka goma kwa niaba ya South America. Mnaendelea kusikiliza kumekuucha Afrika kutoka ithaa kiswahili ya South America na ufotawo sasa ni muktasaru wa habari. Maandamano mano katha katika mipaka ya Israel ya kuunga mkono ya Palestina ya ligewka rasi mbaya na kuplekia watu kumi kufariki dunia na wami wengine kujeruhiwa. Majeshi ya usalama ya Syria ya watu wa saba jana jimapili wakati majeshi ya mji magharibi wa Talkalak karibu na mpaka wa Lebanon maali ya mamie ya watu kukimbili ya Lebanon ili kuepuka msako unaofanywa Dhidi ya wanda manaji serikali. Waziri mkuu wa Libya amitopende pendekezo la sitisho la mapigano kwa mwakilishi maalumu wa umoja ya mataifa anaitembelea nchi hiyo ikiwa nato walesimumisha mashambulizi mara moja. Mashirika ya ulinzi ya Ethiopia na umoja ya mataifa imesema imeanzisha uchunguzi kwa wafanyakazi wawili wili walote kwenyara katika eneotete la Ethiopia la Ogden. Na hapa ndio tinafukia mwisho wa matangazo ya leo ya kumekucha Afrika kutoka idhaa ya kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Msikosi kujiunga na matangazo yote ya leo jioni saa kuminambili na nusu jioni kwa saa Afrika ya kati na saa na nusu usiku kwa saa Afrika mashariki. Kwa niaba enzanguoto alo shiriki matangazo ya leo hii mwelekezo matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami. Namii mini Sunday Shumari. Tukisema kwaheri na asubuhi njema kutoka Washington DC.